і заплітають його між кілками зовсім так, як плетуть тин з хворосту. Але солому, звичайно, прибивають якомога щільніше, щоб не заставалось щілин. Потім ці виплетені соломи ззовні та зсередини обмазують товстою верствою глини, змішаною з кізяком, найкраще овечим. Цей спосіб будування має назву «скрутнювання» та при старанній праці дає будинки видатної міцності. Одному з наших співробітників довелось бачити на Херсонщині збудовану таким способом хату, що стоїть коло 200 літ, та яку, як переказують люди, колись палили ще татари. Таких хат, як свідчать відомості Шульгина, ми запозичуємо ці деталі з його ще не виданої статті. Тепер ставлять небагато. І вони тримаються тільки в тих місцевостях Херсонщини, де сіють ще багато жита. Крім того, а їх досить ще багато в південній частині Поділля та в Бесарабії. А в місцевостях ближче до Дніпра в південній смузі України хати з таким самим кістяком ставлять з очерету чи комишу. Очерет зв'язують в тонкі пучки та прив'язують як зсередини, так і ззовні до так званих глиць, тобто поперечних лад, оставлених між сухами. І роблять це так, з таким розрахунком, щоб кожний пучок з одного боку припадав на проміжжя між двома пучками з другого боку, щоб не було порожніх місць. Обв'язавши таким способом хату, її так само, як і солом'яно, обмазують з обох боків глиною, з соломою чи з половою, а далі, звичайно, білять. Очеретяні хати не такі міцні, як земляні, але далеко дешевші, бо, маючи здобіль очерету на Дніпрових плавнях, їх роблять значно скорше і коло них менше праці. А збудову на сухах найбільше поширені хати плетені з лози чи хворосту та обмазані глиною. А цим хатам переважно належить назва мазанок. Кістяк для них роблять цілком такий самий, як і для попередніх. Але замість соломи та очерету тут вживають лозу або хворост. І ними заплітають простір між сохами чи шулами. А після того вже йде традиційне обмазування глиною та білення. Нам траплялось чути, що в деяких місцевостях Стіни робили з подвійної ліски, а в проміжі між лісками набивали якомого щільніше глину. Глиною обмазували ліски ззовні. Але на свої очі бачити таких плетених хат нам не довелося. Хати з лози або з хворосту – на зверхній вигляд нічим не відрізняються от від валькових або очеретяних хат. Дерев'яні хати Хати з дерева можна поділити на дві категорії. Хати у шули, у стовпи, у слупи, у закидку. Та хати у зруби. Перша категорія – Безпосередньо підходить до турлучних будинків. З тільки різницею, що в хатах цієї категорії ліску заступають досить товсті бруси або короткі дрючки. А друга категорія дуже відрізняється від усього того, що ми далі описували. Та наближається своїм характером до типів північного житла. У хатах у стовпи. Це тобто бруси, що стоять вертикально, окупують у землю, і в кожному з них з двох боків видовлюють пази, куди вже горизонтально укладають.